Отже, знову тут та сама структура. Мантра 12 каже, ті, хто поклоняються не абсолютному, йдуть в темні місця, а ті, хто поклоняються абсолютному, йдуть у ще темніші місця. Потім 13 каже: але як ми чули від нестурбованих авторитетів, один результат досягають ті, хто поклоняється не абсолютному і зовсім інакший. Результат тих, хто поклоняється абсолютному. Ну і 14 знову ми маємо той самий синтез. Той, хто знає і абсолют, і неабсолютне одночасно, той за допомогою неабсолютного перемагає смерть, і за допомогою абсолютного отримує безсмертя. Або отримує нектар. Досягає разу. Дуже гарна, дуже гарна будова. Гарні, гарний логічний хід цих мантр. <кій> І е, цю 13-ту мантру Шіла правопада насамперед використовує для проповіді. Дуже цікаво, правопада в, в всіх цих парах, тут дуже багато таких пар. Е, всі ці мантри йдуть парами. Дуже часто в тих, цих парах пе, першу шлоку з пари чи перший, е, перший, ра, перший випадок із цієї пари правопада присвячує е, нашій цілі застосування в особистій практиці, а другу застосування в проповіді. І оцю другу шлоку він використовує дуже е, вміло для проповіді. Щоб 13 Щоб довести, який момент? Проповіді кому? 13-та мантра. Це проповідь кому? Mm? 13 манда це проповідь насамперед кому? Одного досягають ті, хто поклоняється абсолюту, зовсім іншого досягають ті, хто поклоняється не абсолюту. Це проповідь кому? Імперсоналістам. Імперсоналістам. Правильно, правильно. Власне. Тому що вже знайшлися так звані трансценденталісти, так звані духовні вчителі, які кажуть, що то пот, то-то ви можете йти будь-яким шляхом, кожного свій шлях, Ми всі, ви всі туди прийдете. Всі досягнуть одного. Всі досягнуть одного. І на Правопада наводить дуже сильний приклад, контраргумент. Це приклад із чим? Цьому... З квитком. Приклад із квитком. Якщо Правопада пише, якщо ви купуєте квиток до Калькутти, то ви в Бомбаї не потрапите. Навіть війні. Якщо ви купуєте квиток до Ужгорода, ви в Київ не потрапите. Правильно? Навіть на Україні. Це дуже сильний аргумент. Це ще один аргумент проти Майавади. І також Шіла Правопада наводить тут багато цитат із Шастр. Він наводить цитати з Вед, він наводить цитати із Пуран, які підтверджують, що Кришна – це верховний богособа, джерело всіх форм Господа. І наводить, що треба поклонятися Крішні. треба поклонятися верховному богою особі. Пропада пише в коментарі, людину, яка рішуче поклоняється лише Кришні, називають Буддою, тим, хто знає правду. Така переконаність встановлюється, коли людина з вірою та любов'ю слухає транседентне послання від Ачарі, який цілковито володіє собою. <кхи> тобто ці мантри, середні мантри в кожній з цих двох серій, по три, середні мантри підкреслюють важливість гуру, підкреслюють важливість вчителя. Тому що ми повинні прийняти послідовність вчителів, гуру Парампару. Цей вчитель повинен бути Дгіра. Дгіра то він повинен бути нестурбованим, тобто втвердженим, втвердженим на цьому шляху. Ще та правопада ну, тут дві категорії псевдовчителів. Він описує тих, хто намагається зробити об'єктом поклоніння народній маси. Народні маси. В Індії теж можна побачити персоналістів, які кажуть «Манова сева, мадгава сева». То служіння людині – це служіння Богу. Служіння людині – це служіння Богу. І а, правопада наводить контраргумент. Що це за контраргумент? Який він приклад наводить? Дерево. Дерево. Власне. Що ми можемо поливати листя, ми можемо поливати листя, але якщо на дереві, але набагато розумніше поливати корінь. Якщо ми поливаємо корінь, всі листя будуть щасливі. Якщо ми поливаємо листя, воно все засохне. І ми можемо бачити, наприклад, Франція. Ми можемо зараз побачити. А зараз маса. Наприклад, ну, взагалі в історії сучасній тільки дві країни було, які справді стали повністю атеїстичними. Ну, принаймні, проголосили себе повністю атеїстичними, і в цих країнах е, не було жодного храму. Ці дві країни... Е, хтось знає, що це за дві країни? А? Франція. Ні, Франція? Ні, Франція є храм. Франція. Албанія, правильно, Албанія. Це одна країна. А друга це... Ні, тут теж є храм в Росії. Друга країна, яка справді, в якій не залишилось храмів, це Північна Корея. І можна побачити результат. Можна побачити результат. Албанія – це, можна сказати, це, ну, така суцільна руїна. Така повністю е, купа е, руїн. Це розсипано. Е, де подекуди з цих руїн стирчить якась антена. Це, це країна, яка повністю самозруйнувалася. І е, Північна Корея – це країна, яка як е, постійно бряцає, погрожує, що от ми зробимо атомну бомбу, хоча відомо, що вони здатні взагалі це зробити, але якщо ті самі Сполучені Штати і та сама Європа, ті самі капіталісти, проти яких вони дуже там виступають, якщо вони кожен місяць, кожен рік не будуть завозити мільйони тонн рису, то вони всі вимруть з голоду. В них навіть немає, що їсти. Тобто для них багата людина, багата людина – це та, в якої є дві е, е, тарілки рису. Це багата людина. В них навіть немає рису. Щоб, не кажучи, щоб щось до рису ще було, навіть одної тарілки рису у них немає. Тобто якщо їх, е, світ не буде їм завозити е, рис, вони просто всі повимирають з голоду. Це от результат, прошу дуже... Яке, яке гасло? Служіння людині. Тобто, воюничий атеїзм. Чи Франція теж під, під впливом цієї так званої секуляризації. Тобто, зробити державу світською державою. Тобто, повне від, відокремлення від релігії. І <кій> Франція, яка свого часу яка гор, пишається тим, що вони є а, батьківщиною демократич, демократичних свобод, які проголошували там не тільки рівність, але теж і свободу віросповідання, свободу релігійності. Зараз вони дійшли до того, що повністю відвернувшись від релігії, вони переслідують будь-яку релігію, яка щось намагається практикувати. Тобто, якщо хтось ну, просто там дотримується якоїсь офіційної релігії, звичайної релігії, то вони так, ну, нехай вже. Але як тільки хтось намагається там стати монахом, чи там е, хтось намагається що якось міняти своє життя, як, то вони відразу ж е, на, на них, на, е, їм додають податків, звільняють з роботи, наприклад, ці нещасні свідки Єгови, їх там масово звільняють з роботи, е, ті, хто практикують якусь йогу, е, від там багато проблем в багатьох місцях, Тобто, якщо ти релігійна людина, ти мусиш платити ще більше, ніж інші люди. І два три роки тому поліція поширила циркуляр серед цих людей, де було сказано, що якщо ви помічаєте, що хтось із ваших сусідів, чи знайомих, чи родичів, чи друзів зацікавився якоюсь сектою, негайно повідомте нам в поліцію. І як, і як там написано ознаки? Як визначити, що людина зацікавилась сектою? Людина стала багато читати. <плес> <плес> людина стала вегетаріанцем. Ви виглядете? Тобто, це, ну, тобто, під яким гаслом? Щоб захистити людей. Щоб захистити людей. І що, і що, чого вони, отримали? що вони отримують? Вони отримують те, що... Е, тисячі і мільйони цих французів незадоволені своєю державою. Вони йдуть, перекидають машини, палять ці машини. Вони Взагалі ніхто нічим не задоволений. Спитати їх, вони, ви, ви задоволені вашою державою? Те, що вони були, дуже незадоволені. Тобто ніколи це так зване служіння людині, воно, без служіння Богу, воно не задовольнить нікого. Нікого не задовольнить. Натомість той, хто справді служить Богу, і він буде служити всім. То якщо він служить Богу, він буде служити і людям. Природним чином. Гаре Ну, і крім того, що Аправопада тут ще каже, що вони проголошують, не йде до таких крайностей, він каже просто, що вони проголошують служіння народним масам, але те, що при тому вони вирізають мільйони Корів, мільйони тих нещасних баранів, мільярди курей, то про це ніхто ніхто не турбується. Тобто, що вони знищують, що ллються ріки крові, про це ніхто не турбується. Це я не так давно <кій> купував а, одну харчову добавку для селі в одному магазині. І а, я вивчив склад цієї штуки і кажу: я так розумію, що тут що це річ вегетаріанська. Тут немає ніяких тваринних... Ну, там, з молока вона зроблена, але крім е е е е е е молочних продуктів, тут ніяких тваринних продуктів нем немає. І то, так, це вегетаріанська річ. І потім він сказав, е а ви знаєте, я теж вегетаріанець. Це, я вегетаріанець. Але каже, я вегетаріанець не з релігійних міркувань, а з етичних міркувань. Тому що я, насправді, за професією ветеринар. І я думаю, що це дуже неетично їсти тих, кого ти лікуєш. Насправді, не етично. То його вилікував і з'їхав. Тобто, навіть людина, якщо просто задумається, просто замислиться, там більшість людей, мені мати розповідала, що, насправді, в дітей це є відчуття справедливості. Мені мати розповідала, що в дитинстві в них були кури, і був півень, якого вона дуже любила. І коли його зарізали і зробили з нього суп, вона його не їла. Тому що вона казала, я, його, я любила цього півня, і я, я не буду його їсти. Тобто у дитини є якесь елементарне розуміння. Тобто це навіть дитина може зрозуміти. І тільки а, за рахунок якоїсь пропаганди людині каже, ні-ні, це, це, це нормально, це нормально, це нормально, це нормально. Це нормально. І людина кориться цьому, цьому навіюванню. Друга категорія, про яку правопаде тут згадується, що тиліки вдаються до самореклами. І думають лише про те, щоб збирати хвалу зі своїх прихильників. І проголошують себе Богом, чи дозволяють своїм а, учням проголошувати себе Богом. Це Радобінда Магараж розповідав, що одного разу такий гуру зайшов вашим до них. Зайшов вашим, зі своїми учнями і спитав, у вас є туалет? Можна до вас туалет дити? І Радобінда самі сказав, а навіщо ви мене питаєте? Ви ж Бог? Ви ж повинні знати? Ви ж кажете, що все єдине. Ви взагалі навіщо вам в туалет ходити? Якщо все Бог, і ви Бог, і ми Боги, то по-перше, навіщо ви питаєте? По-друге, навіщо вам взагалі в туалет ходити? «Ну так, так. Так, я це розумію. Все добре. Але ну, ми потім поговоримо. Ти от зараз скажи, будь ласка, те тут у вас Я кажу, ні-ні. Ні, давай это замозсируем. Давай, давай, давай тоді киця з'їсуємо. Гориш, ти рости? Е, він примусив того, цього говорити, відректися. Ну, вибір був не дуже великий в нього. Ця філософія має вади, вона насправді, абсолютно непрактична. Якщо хтось вам буде запевняти, що він Бог, що ми всі єдині, просто заберіть в нього гаманець. І все. Тобто, спитайте, спитайте цю людину. Це твоя життєва філософія, так? Це, твоя, це те, що ти практикуєш в житті, так? Якщо він скаже так, тоді скаже, заберіть в нього гаманець. Скажіть, тоді це твій гаманець, це мій гаманець. Ми всі ми, ми Єдине. Ми всі Бог, всі Бог. Тому будь щасливий, будь, будь, рад, будь радій тому, що я, що я забрав твій гаманець. Ну так, ти самодостатній. Все належить і тактові. Ну, От це філософія, якої ніхто, якої ніхто не дотримується, якої дотримуються кілька е, піднесених монахів в Гімалаях. От ті справді ті живуть цією філософією. Це як корма про пробору справа прийшли в Ганготрі, це в біля витоку Ганги. Дуже цікаве місце, і там є великий храм, там і Ашам, і, і, і цим Ашамом керує Майаваді, санясі Майаваді, і він приймає всіх, дозволяє там в нього зупинятися, годує всіх, і е, віддані зупинились з нього, і стали обговорювати філософію. Ну і коли він сказав, що він Майаваді, то вони йому сказали, навели цитату з Крішни, з Бакавадгіта, де він каже, Крейшового і дикатарастейшам, алякта, сактачем, що цей персональний шлях, він дуже тяжкий, він не практичний, він дуже тяжкий для, для втіленої людини, втіленої особи. І коли він йому це сказав, він сказав, точно, це дуже тяжкий шлях. Тому що я повинен служити всім. І селяни кажуть, знущаються мені. Вони, вони приходять вночі, коли я сплю, першій ночі, в ночі, стукають у двері і кричать Вставай, на прийшов. Каже, готуй мені їсти, я голодний. І каже, я можу готувати, тому що це моя філософія. Це моя філософія, я повинен готувати. Окей, такі люди добре, нехай він, тобто він чесно, він справді. Цю філософію він практикує в своєму житті. Крім цих от кількох особливих душ, це не практикує ніхто. Тому коли хтось проголошує, що він Бог, правопада казав... Надягніть чобіт і копніть його в обличчя. І скажіть, це твоя іділа, це твоя розвага. Все це, це, кореться це твої волі. Я тільки з твоєї волі це зробив. Ну, правильно? Ти, ти ж Бог. <риклад> тобто копніть його, копніть його в обличчя і скажіть, ти ж насолоджуєшся цим, правильно? Це ж твоя філософія. Це ж, це ж ти робиш, ти ж зробив це. То це а, абсолютно непрактична філософія. Ніхто хто проголошує ці філософії, за цією філософією не живе. Ні, це Махарадж, учень правопад. Тільки філософія відданого служіння Кришні, насправді, дуже практична. Це те, що Кожен може практикувати. Людина, яка відречена, і людина, яка повністю прив'язана, вона теж може практикувати від наслуження Кришні. Людина, яка може стати монахом, і людина, яка має сім'ю з 36 дітьми, яких треба годувати. Будь-хто може практикувати цю філософію. І Ще на пояснює, що це є шлях, який очищує наше серце, що треба очистити себе від невігластва і пристрасті, від нижчих якостей. І принаймні спочатку втвердитися у гуні е, в добрій, в благості. Пропада пише, що <кхем> з милості Кришни Віднаний втверджується в якості благості, що є ознакою досконалого Брамани. Кожен, хто слідує шляхом віднаного служіння під керівництвом істинного духовного вчителя, може, набувши відповідних якостей, піднятися на рівень Брамани. Незалежно від свого походження та фахового обов'язку І далі, в останньому абзаці Він каже Якщо людина стає щасливою і сповнюється натхнення служити Господові це свідчить про те, що вона починає набувати якостей брамани Отже, які дві якості вказують на браманічну природу? Дві якості Де тут було визнання? Ми тільки що прочитали я знаю, що в колігу. Щасливий, так. І натхнення. Щастя і натхнення. Дві якості. Він стає щасливою і натхненною. Це ознака сатви, ознака рамани. І такій людині наука про Бога відкривається сама по собі. Наука про Бога, такій людині відкривається сама по собі. Коли ти стаєш щасливим свідомості Крішни і натхненним у відданому служінні, ти починаєш все розуміти. Ну, <XT1> може... mm. um. Um. Правопада насправді тут цитує Багаватам. Тобто, те, що він в цьому абзаці пише, це цитата з Багаватам, другої глави першої пісні. Де описано, що спочатку зустріч людина зустрічає відданих, потім отримує їхню милість, в неї виникає якесь, який, якийсь інтерес, і вона починає слухати. Вона починає слухати. І коли вона починає слухати, її серце починає очишуватись. Тобто те знання, про яке ми тут говоримо, це вже реалізоване знання. Тобто, наука про Бога відкривається. Це коли людина справді розуміє повністю все. Тобто, спочатку вона слухає і вона розуміє, що ага, треба отримати всіх принципів, треба повторювати мантру, треба слухати про Кришну. То це якісь, перші стадії. Але це вже повне розуміння всієї науки. І, усвідомивши науку, науку про Бога, вона поступово звільнюється від матеріальних прив'язаностей і розуміє її, відкинувши сумніви, з Господньої ласки стає кришталево чистим. Досягнувши такого стану, індивід стає звільненою душею і на кожному кроці свого життя бачить Бога. В цьому і полягає досконалість сам бават, на яку вказувалися у даній мантрі. І 14-та мантра знову ж таки наводить підсумок, приводить підсумок. Самбутімча, віна самча. Треба знати Бога. Треба знати і абсолют, і неабсолютне. Тобто, як пропада перекладає, слід знати Бога особу його трансцендентне ім'я, а також тимчасове матеріальне творіння з його недовговічними півбогами, людьми та тваринами. Тобто і абсолютне, і не абсолютне і абсолютний відносний. Одночасно. це і гяна, і карма, і знання, і діяльність. В матеріальному світі ми намагаємось насолоджуватись. Ми тому і робимо щось, це, це карма, тобто діяльність, щоб чимось насолодитися, щось, щось отримати. Потім людина бачить, що я від цього страждаю коли я намагаюся щось визнати як своє, то постійно щось загрожує цьому, або воно, або воно старіє, або воно ламається, або його забирають, або я втрачаю. Так чи інакше, щось моє втрачається, я страждаю. І тоді вона каже, нічого не буде моє. Я від всього відрікаюся. Я від цього відрікаюся. Це от шлях Яне, шлях знання. Вона від цього відрікає. Треба в цьому модельній світі на духовний рівень Але і там, і там залишається его того, хто насолоджується. Тут людина хоче насолоджуватись приймаючи, а там людина хоче насолоджувати, насолоджуватись відрікаючись. Насправді, воно не є нашим, щоб приймати, і не є нашим, щоб відректися. То як ми можемо відректися від того, що не моє? Якщо я скажу, що якщо ми Підійдемо на вулиці, побачимо гарну машину, підійдемо, подивимося на неї і скажемо, я відрікаюся від цієї машини. Я, я дуже відречний. Я, я дарую її, хай, хай їздить. <реш> то, е якщо поряд стоїть е власник, то він почне думати, як це ти можеш мені подарувати. Може ти злодій? <реш> як ти, чому ти мені? Як це ти мені даруєш? Вона не твоя, щоб мені дарувати. Ти вже, щоб, її, щоб від неї відректися, вже її присвоїв. Тобто і той, і інший підхід, заснований на обманному присвоєнні. Натомість бакті це означає все приймати, все використовувати, все робити, але без его. Тобто не присвоюючи собі нічого. Тобто все виконуючи для задоволення Кришни. Тобто це синтез є теза, антитеза, тобто теза приймати, антитеза відкидати. Але треба не те і не те. Потрібно поєднання цих двох на якісному іншому рівні. Тобто синтез. Коли ти і приймаєш, і не приймаєш. Одночасно. Все приймаєш, але для крішни, не для себе. Це, це бакті. Це те, до чого закликає, що панішат тут. До бакті. І мадвачар, я тут пояснюю, це самбуті і Вінаша пояснює як Господь як творець і Господь як е, нищитель, руйнівник, той, хто все руйнує. Він каже, що треба знати у Богу. І знову ж таки він каже, що знати Бога як творця хороших якостей, знати Бога як руйнівника поганих якостей. То знову ж таки тут це от негативна сторона, тобто е, це от, поклоніння не абсолютному, знання не абсолютно. чи знання Господа як руйнівника, це робота над своїми анархами. Тобто треба усувати свої анархи чи сплачувати свої борги в цьому світі. Ми платимо всі борги в цьому світі. Але разом з тим ми поклоняємося Господи. Не так, що ми в одну сторону відкинули, тільки в другу сторону приймаємо. Таким чином ми очищаємо, очищуємо серце, відкидаємо всі а, матеріальні бажання, з другого боку, приймаємо служіння Кришні. Це шлях бахті, який нам рекомендує шопанішати. Гаре Кришну, а, які будуть запитання? не треба щось, я відрікаюся, я відрікаюся. Ну, він природно просто. А від чого відрікаюся? Ну, але через нього теж треба пройти. ми не повинні відрикатися для того, щоб чимось отримати якусь за це нагороду. ми не повинні відрикатися просто для того, щоб отримати ще більше треба відрікатися, розуміючи, що воно не наше, воно Кришні, належить Кришні. Тобто, як от в першій мантрі, швидко віддатися Кришні, тобто зрозуміти: я Кришна, світ Кришні, все Кришне. Тому я все пропоную Кришні. Це це просто розуміння Ну так, але це все, це відречення, тобто це вимагає зусиль, це не просто, ти розумієш, а потім ти пропонуєш це Кришні. Пропонуєш Кришні свій час, Пропонуєш Кришні свої, плоди своєї діяльності. До. Тобто в бакті ти пропонуєш до. Причому? Є. <кхем> потім, потім ці плоди приходять, ти їх даєш Кришні? Ну, ти, їх, ти їх використовуєш в служіні Кришні? Бо це не так, що Кришна, все, що я зароблю, все Твоє. Потім я заробив і... Не пішов. Я ж запропонував. Ні. Тобто, ми зробили, я знаю, так, я, я з цього, я, для Кришни я збудую храм, для Кришни я куплю ну, фрукти, я відповідно я підтримую свою сім'ю, тому що це теж віддані Крішни, чи це мій обов'язок, але я використовую. Це Але <кх> тут є ця відданість, немає цього виманного що я, це моє, і я своє віддаю. То в бакті вище за таке віддані. Але відречення теж потрібне. І коли людина вже досягнула досконалості в цьому, то в неї навіть і, я думаю, це те, що ви маєте на увазі, що їй навіть не треба доклати зусиль для цього. Тобто відривати від себе. Від, це, це вже природно відбувається. В неї навіть думки немає, що це там, моє, чи це в Москві є один відданий, Прив'язаність. Ще є прив'язаність, Є в манево, є прив'язаність. Тому це треба практикувати, щоб не бутися. В, Що? в Москві є один відданий, який постійно в, в нього в, вдома постійно жило... Ну, хтось жив з відданих. Постійно, з відданих хтось жив. Він багата людина, дуже багато людина. Потім він збудував собі величезний будинок, він просто в дуже великий будинок. І там стали, став жити весь храм. <гум> Тому що ну як, москві храм забрали, і там став жити махарадж там, там жити. Хтось махарадж він обов'язково до себе. Я пам'ятаю, ми з, ну, ще коли він там жив на своїй квартирі, там велика квартира. <гум> Ми раніше на Махараджем приїхали туди, пожили, і потім я дивлюсь, в нього син хворий, дружина щось там ще, там щось він кудись підіслав з сином, хтось ще має приїхати. Я дивлюся, що ну, ми його напружуємо, Я кажу, Махараджу, може ми приїдемо до іншого віденого, щоб його не напружувати. І Махараж так, так м'яко сказав, от ми ще, може, поїдемо до того віденого, в нього поживемо. І він сказав, Махараж, я вас образив чимось. Чому? «Чому ви хочете від мене поїхати? Щось не так? Може щось не вистачає? Може щось треба? Будь ласка, не їдьте! Будь ласка, залишіться!» І потім, коли в нього вдома, то там жили взагалі там 5, 10, 20 чоловік жило в нього. Просто в імені цілі служби, цілі департаменти. Там департамент зв'язків з громадськістю в нього жив. будинку. І пам'ятаю, він якось до мене підійшов, каже «Вададі Порше, я не знаю, що робити». Дивись, ці бромачарі, вони живуть, і вони не миють за собою. Підлогу не миють, вівтарно не миють. Що це таке? І, і каже, е, ні щоб самим піти на кухню і приготувати. Каже, я куплю, я привезу овочі, картоплю, ну але самі поїдьте, приготуйте. Бо дивись, в мене дружина дитині один рік, і вони чекають, поки вона на всіх приготує. Каже, хай самі готують, що мені робити? Каже, я вже з ними говорив, що мені робити? Я кажу, та посилай їх додому. Тобто, кажи, що все, або, ну, тобто, що раз ви так от не можете, то я перепрошую, ви е, можете жити десь в іншому місці. Він сказав, ну все, ну, тобто, якщо вони не, не вміють жити, як правильно, то, то скажи, хай же, хай же, що вони вже довго загостювалися, що можуть їхати додому. Я подумав, ну, справді, мабуть, що треба. Добре, пішов. Через два дні, ну, що ж він зробить, через два дні, він запросив ще 10 війнів. <гум> <гум> ще 10 війнів не себе запросив. Він каже, для, для нього це взагалі, як це так от, що жити, такий великий будинок і що тільки для себе? Каже, Та ні, хай живуть, хай тобто ми якось будемо використовувати для, для всіх. Це, мабуть, те, про що ви говорили, що він, для нього це вже навіть не немислимо, не використовувати те, що в нього є. Для, Які запитання? Mm. І такий відданий, тобто він? Він я вважаю, що він більш відречений за, за багатьох бромачарії. Хоча він гріхастер, в нього все задіяно в служенні Кришні. І хоча він працює тяжко, ну, щоб підтримати такий будинок. 20 чоловіками всередині. Треба працювати. <смітнє> Але він кожен ранок, четверта година ранку, в мангалараті, в джапа. Я, дай, ми з колоніальному град жив, там. То... І, і потім починається день, і телефон не замовкає. Та? І там дай йому 20 тисяч, то забери в нього 30 тисяч, то й пішли туди, там цей ту, завод, е, пішли інженери на завод, то, той завод треба продавати, там то, то треба там, постійно, цілий день. Ми Махараш так дивився на це, дивився і каже, каже, я схиляюсь перед тобою. <сум> каже, те, що ти, е, стільки в тебе турбот, але е, ти вранці, вранці в нього телефон виключений, телефон в нього виключений і він голарите і, uh, а, да, джав, все він джавою сидає і можна читати. якщо ти можеш зосередитися, при так при такій діяльності ти можеш зосередитись на джаві, значить, просто сидячи на одному місці прочитати всі 16 книг. Щоб ви зробили. У Отже, в нас було дві дві категорії: відідя і авідя, а самбуті і асамбуті знання невігластво абсолютне і відносне. І от я би хотів, і я вам казав, що, наприклад, Балдеві Дябушан до категорії знання відводить шлях б'яни, до категорії невігластва відводить шлях карми. Знову ж таки, він в категорії невігластва записує садану, яка, тобто, це робота із невіглаством. І от я, би, я вас прохав, щоб ви подумали про синоніми, чи про списки цих двох речей. Можна це прикріпити? Ні, просто прикріпити, поділити на дві частини. І може хтось буде писати, а ви всі будете пояснювати, підказувати чи давати свої, свої пропозиції чи версії. До цих двох категорій. Хто хто може писати? Поділіть на дві частини, будь ласка. І з одного боку напишіть, скажімо, віддя, з другого авідя. І на дві частини розділіть. А ви підказуєте, що можна записати в категорію відділення? чи знання. І зразу протилежність. Наводьте. Повторення святого імені, з одного боку, а з другого боку, напишіть Харінам. Харінама. ма Та. Можете взяти іншого кольору фламастру. А з другого боку, що? Що тут буде? Авідія? Що буде невігла? Невігластво, яке нам потрібне. Так. Тому що... Тому що Ішопанішад нам каже, що треба практикувати і відео, і авіддіо. Окей, так, правильно. Аллахіка Матежі. Це робота над апаратами, над образами. Робота з образами. Звільнення від образ. Ну, робота з образами. Робота з образами. Є 10 образ. Так? Це буде та авіддія то це невігласно, ми працюємо з невігласною. І робота з невігласною це теж доцікав. Але це потрібно. Тобто нам потрібно і те, і друге, щоб досягнути успіху. Окей? Добре. Що ще? Спілкування, Спілкування з відуними. Тобто ну, саду-санга. Саду саду саду а віду що буде? А, не не критикувати. Етикет. Кващнавський етикет. Окей, правильно. Кващнавський етикет. Етикет напиши. В етикет. Добре. Що ще? Диде цар зміни, Ну, практично. Тобто ж ш... Кришна Ката. Окей, Кришна Ката. Кришна Ката. А що тут буде овідію? Яку ми, яку ми практикуємо, вивчаючи? Кришна -кат Кришна Катха. Що тут є, Авіді? Кришна Катха, а ця, ця, ця, ця, ця пара, що допомагає, це, це не вігласо, яке допомагає. Чи це відносне. Не? Вона допомагає. знання. Окей, okay, практика. Добре. М можна написати практика цього. Практика чи того, а що ми почули. Практикатхи. Тобто ми вивчаємо. Ну ми отримали це знання, а потім ми його використаємо в практиці. Правильно? Тобто, треба, коли ми виходимо. Скажімо, і що панішат пише, треба всіх шанувати. Чи бачите, медитувати на Кришну у всіх і в кожному? Ні, ну просто якби поступово, що ми отримуємо, як Кришна, Ми отримуємо знання, а потім практика. Правильно? Практика, ну якби без получення знання, яка нам може бути. Ну, ніхто ж разом, одночасно, тому і каже, що Dot та, та, і каже, що і те, і друге одночасно потрібно. то вона должна бути ну, полна практика ну, знання, значить, якого там дописати що... практика почутого Тому, що... ну, як добре, да, ну, допишіть, Я? почутого практика почутого практика. хоча насправді, насправді практика може передувати. тобто, коли людина зробила якесь служіння то раптом, потім вона, коли чує про Кришну воно й стає зрозуміле навіть якщо це було до того то серце їй стає відкритим. І насправді на цьому е, засновується цей секрет акята сокриті. Тому що люди, якщо людина хоч якось десь колись допомогла відданим, то потім, коли вона стикається із бахтів, серце їй вже вже відкрите, вже готове. Тому вона вже колись щось зробила для Кришни. І Кришна вже їй дав якусь Окей. Що ще? Що знання дають нам непосредственно сприйняття нашої слушності, це можна записати. Окей. Окей, тобто. Окей, значить, це. То... Okay. Значит, це... Прошу. Yeah. Ну, Балдеві для Бушан це на санскриті називається, називає атмагян, тобто знання про душу. Тобто, знання душі. Знання душі можна бути. Чи ду. Атмаг'ян. Окей, okay. а що буде практикою невігластва, яка потрібна для повноцінного. А то потрібно знати. Окей, ну Тобто як діє, то як діє, чи принаймні що не треба робити, що треба. Принаймні як тобто. Ну ос суть цього знання про тіло, яке нам потрібне, це чотири принципи. І е, що треба їсти проса. Це от те, що це основа цього знання про тіло, яке не потрібно. Через емок'яну. Це... Так? Тому що тіло е, по... тіло чисте, розум чистий, розум чистий, ми починаємо розуміти. Думати. Ну чи навіть тут, скажімо, ми сидимо е, дві години і, значить, то слухаємо про духовні речі, але якщо не піднятися і трошки не порухати тіло, то вже засипаємо менше і менше починаємо розуміти. Як я? Як я? Житопринесення. Куди? У, у Відію. Okay. Як я? Добре. Що тут, невіла... тут буде? А Відію? Що тут буде А Відію чи Невігласто? Окей, парафіерналі. Тобто підготовка. підготовка. З, там, зібрати це, це глини для, якщо ці вогни не житопринесені, чи там зібрати параферналії, щоб пропонувати. Гроші, Підготовка. Окей, дуже добре. Арчена. Арчена. Окей. Арчина. Гарчина. дуже божества. А що тут буде потрібне, корисне невігластво? Це відносно? Як, наприклад, омовіння. ну Просто образом, якщо все це включити, омовіння. Один ізмовіння. Не вігластво? беремо щось, ну, таке брудне вичищаємо. Але потрібно, допомагає. До нього? Гунтування? Кухня. Кухня. Чистота на кухні. Чистота на кухні. Okay. Ну, давайте мені радше, всі вже більш-менш зрозуміли суть. Давайте просто допишемо зліва г'яна, а справа карма. Тобто, якби такі ці великі теми, тобто розвиток знання і карма, діяльність. Карма. Окей. <кій> ви можете продовжувати цей список, але ви бачите, що обидві сторони потрібні. Якщо якщо робити тільки одну сторону без другої сторони, то ми не це буде не дос, не досягнемо досконалості. Ну, а як що ми от є говорити, що треба принцип, чого ми Щоб пішку, Не заводите, так? То це теж те дві сторони. Пам'ятати про Кришну і не забувати про Кришну. І не робити того, що примушує нас забувати про Кришну. І робити те, що допомагає нам пам'ятати. Ну А ви, ж, ну, що ж там, ну, в чому? Ну, якби, не скрювлять, ти, знаєш, їх прославляє. Ну, так, так, так, так, так, так, так. Дві пари, так? Дуже дякую. Дякую, Кришна. Якісь запитання? Що є? Це на дуже високих стадіях. Це вже за межами матеріального світу. Це вже за межами матеріального світу, коли вона вже поза гунами, коли вона вже звільнена. Нізнання не потрібно. Тому що вона вже безпосередньо зустріла Кришну. Дуже гарна мантра. Це теж одна з тих мантр, які треба знати на пам'ять, яка може бути на екзамені. Давайте ми прочитаємо цю мантру. 15-та. Хіран Маєна Патрена Сатяся -на -ну, О, мій Господь, опертя всього живого, Твоє справжнє лице, приховане Твоїм сліпучим сяйвом, будь ласка, усунь цю запону, і яви себе Твоєму чистому віданому. Усунь цю запону, і яви себе Твоєму чистому віданому. Знайдено пам'ять? Знайде на пам'ять? Знайде на пам'ять, так? Це дуже гарна мантра, дуже важлива мантра, яка підтверджує ще раз, що Ішупанішат називає Господа абсолютну істину, називає особою. Що, з чого видно, що це особа? Обличчя. Обличчя. Да? Тобто, Якщо є обличчя, то значить є голова. Якщо є голова, значить є шия. Якщо є шия, значить є тулуб. Якщо є тулуп, то може, що там і руки, і ноги будуть. Правильно? Це ж не так, що просто одне обличчя. Це... Тільки хто там це буде? Чаширський і одне обличчя, яке літало в повітрі. Але і він був особою, принаймні. Львіса Керолла. Ця мантра, знову ж таки, доводить, що Кришна – це особа. Що Абсолют – це особа. Більше того, ця мантра розставляє ієрархію, показує ієрархію. Тобто, що є сяйво, але сяйво не є остаточною метою. То тут відданий просить Господа прибрати цей сяй. Тобто щоб, щоб за цим сяйвом він побачив самого Господа, щоб він зустрівся з самим Господом. Але Відябушан дає дуже цікаве пояснення тут. Ви пам'ятаєте три стадії пізнання? Пам'ятаєте? Збригадареня Кіопанішади. Перша стадія це що? Це три методи пізнання. Три методи пізнання. Слухати. Правильно? Слухати. Перше це слухати. Друга — аналізувати. І третя — медитувати. Медитувати. Так, це, це, це, це у нас десь тут вона є. Ось тут вона у нас є. Шавана Мананам і Дядясанам. Слухати, аналізувати, медитувати. Три стадії пізнання. І ось Павел Давиддя каже, що навіть, якщо ми пройшли через ці ці три стадії, Шаванам, Мананам, Нідід'ясанам слухали, обдумали і наповнили цим свою свідомість. Тобто це злилось з нашої свідомістю. Навіть цього мало, щоб побачити Господа, щоб його зустріти. Навіть цього недостатньо, щоб зустріти Господа. Просто слухати, просто аналізувати, просто медитувати. Цього не досить, щоб зустріти Господа. І навіть якщо ми зустрінемо Господа, навіть якщо ми зустрінемо Господа, самого цього ще не досить, щоб е, стати чистим відомим чи звільнитися з цього матеріального світу. Для цього потрібно, е, потрібно що? Милість. Милість. Власне, потрібна що? Милість. І тому тут відданий молиться про милість. Він молить Господа, дарувати йому милість. Тобто потрібно ще молитися і потрібно отримати милість Господа. Знову ж таки, ми говорили, що з одного боку потрібні наші заслуги, наші зусилля, повинні зробити все, що можливо, і тоді прохати в Кришну милість. І Кришна, зі свого боку, що Він дає свою милість, то тоді все стає досконалим. Це як <кхе> Шиле Правопади одного разу запитали, Про це милість і наші зусилля. Святого Августина, я пам'ятаю, в нього є вислів про це. Що ми повинні працювати так, ніби все залежить від нас. А молитися так, ніби все залежить від Господа. То ми працюємо так, ніби все залежить тільки від мене. Але ми молимося так, ніби все залежить тільки від Кришни. Ми докладаємо всі, всіх зусиль, але всередині ми віддаємось Крішні. Тобто, і ми розуміємо, що тільки з Його милості ми щось можемо отримати. І це коли в Шиле Правопаде одного разу запитали, «Шиле Правопаде, а можна молитися до Крішни і прохати в нього, щоб він послав нам е, новий автобус?» «Можна, Крішне, просити новий автобус для Санкіртани?» Шиле Правопаде сказав, що б ви сказали на місці Шиле Правопаде? Можна. а-а, Які ще будуть версії? Робіть так, що він послав. А? Зароботайте. Так, молитися чи не молитися? Щоб він спожився, щоб він дав змогу працювати. Тобто, Ачаля, майже правильно сказав. Ачила Прабопада сказав, можете молитися, якщо ви докладаєте всіх зусиль. Ви докладаєте всіх зусиль і тоді можете молитися, просити Криш... Кришна, будь ласка, пошли нам цей автобус. Але докладаєте всіх зусиль. Це те, що свіла Пропада сказав. Я відданий прохає милості Господа в цьому вірші. Щоб Господь перебрав сяйбу, золотисту сяйво. Щіла Правопада в цьому коментарі дуже гарно виявляє свій настрій, свою місію. Шіла Правопада зразу ж показує, що мета і що панішати це Крішна. Він наводить цитату з Гіти про те, що де сам Кришна каже, що я основа Браману, я основа Браману цього Висяйва. Він – джерело параматми. Це те, що мене свого часу дуже привабило у Судомостій Кришні, тому що до того я дуже багато читав всяких духовних, містичних книжок. І з різних книжок було очевидно, що є різні аспекти. Одні кажуть, що все є Бог, Що Бог – це все, і Бог весь особистісний. Інші кажуть, і ми Бог, інші кажуть, що Ні, є особа, є особа Бога десь на духовному світі, на хмарах, чи за хмарами, по-різному. Ще інші кажуть, що Бог є, але Він в кожному в серці і Він в кожному скрізь присутній. Як це, хто з них правий? І виявилось, що не просто, що всі праві, але ще є і дуже гарна, Пояснення, яке структурує ці, ці, три ці три концепції. І стало зрозумілим, що всі три концепції вони, вони істинні, вони справедливі, так? але е, кожна з цих концепцій, вона спирається на е, попередню. Тобто є е, Верховний Богособа, джерело всього, з якого, який поширює себе в кожен атом, це його наступний аспект, і е, з якого. Виходить це сяйво браману, який пронизує все, і яке якраз і є цим аспектом єдності, все єдине, все, все його енергія, все його сяйво. Тобто дуже стає все зрозуміло, дуже стає все гарно. У Багаватгіті і Балди Відібушум поясню, що різні концепції йогів приводять їх до різних цілей. Тобто той, хто йде шляхом карма-йоги або дьяна-йоги, насправді мета карма-йоги це дьяна-йоги, це знання, досягає брамана, то його мета це аспект Господа, який пронизує все. Те, хто розвиває просто знання, духу. Йог медитує на Господа в серці, тому, відповідно, він досягає брамана, на душу. А Відданий, його не просто цікавить ці дух, з яким сюди присутній, з яким можна залезти. Його не просто цікавить Господь у серці, який дає знання, який дає сили містичні, його цікавлять, його цікавить взаємообмін, да? його цікавить е, щось більше, ніж ці всі інші аспекти. І тому, відповідно, він досягає багава, він досягає особу Бога, Бога особи. є джерелом відповідно, пізнає всі інші аспекти. ще Лапарупада тут зразу описує не просто Багавана, а Мадгур'я Майя Багаван. Тобто він описує ту форму Господа, який сповнений трансцендентного блаженства, і сповнений солодкого смаку. Тому що є, скажімо, інші форми Господа, які сповнені просто сили, слави, величі. Пайкунтго, Нарайана. Да? Форма Нарайани. Це той Бог, який більш такий зрозумілий, він сидить на троні, і всі йому там поклоняються, якщо... кажуть, «Слава! Слава!» І е, ангелі, ангелі літають, і всі щасливі на нього моляться, і він всім дає благословення. Так? Це така класична <клес> постать Бога. Але з таким Богом немає таких тісних особистих стосунків. І крім того, це така більш офіційна версія, офіційна Функція для нього – сидіти на троні, приймати. Ну хто уявіться, хто буде насолоджуватись цілу вічність просто тим, щоб його прославляли? Це не так цікаво. Це цікаво людям, які, у яких було важке дитинство, <плес> <плес> щоб їх прославили. А коли розумієш, дитинство було нормальне, і вже тебе прославляють, і люблять, і шанують, ну скільки ти тим будеш насолоджуватись? Бо довго ти не будеш насолоджуватись. Ну, відповідно, є інша форма. Є форма Господа такого, яким він, яким він є сам для себе. І де Він насолоджується не тим, що Його прославляють, а тим, що Його люблять, тим, що з Ним граються. Кришно, пастушки, гопі, батьки. Батьки Його годують. І якщо думає, що якщо Вона Його не погодує, то Він помре. Коли вона бачить, коли вона хоче його погодувати, його в нього в роті бачить весь Всесвіт і саму себе, то вона думає, що що це таке? Може на нього духи напали. Що якийсь, може він захворів такий, ну в роті в ротів дитини такі речі, може він хворий що? І вона викликає браманів, щоб вони провели якийсь обряд, щоб вони захистили її навозами обмазали та <кхи>, очистити, захистити, захистити Кришну. Це цікаво. І та, там Кришну цінують не за те, не за Його гаманець, як, ну, образно кажучи, не за Його машину, не за Його будинок, не за Його посаду, а за те, ким, ким Він є, його любить, за те, ким Він насправді є, за Його особисті якості. Це набагато цікавіше. Це те, місце, куди Шіла пропадає нас веде, куди Він нас кличе. І тому Він пише тут. «Богособа Шікрішна завжди сповнений трансцендентного блаженства». Це друга сторінка пояснення. Це раз, два, три, третій абзац. П'ять тисяч років тому, коли Він був присутній у Вріндавані, в Індії, Він постійно, вже з самого початку своїх дитячих ігор перебував у трансцендентному блаженстві. Вбивати, вбивати різноманітні різноманітних демонів, таких як Агга. Хто це був Агга? Ага, Ага, Агасора. Це хто був? Ну що, не читаєте Кришну, не читаєте істочник? Не знаєте, хто такі Агасор? Хлопці. Хлопці. Ну, є Бакасура, є Путана, є про.. Прилами. Треба ж читати. Це вже знати, кому ми, кому ми поклоняємося? Змій, правильно. Змій, який, який при, прийшов, роз'явив Пшеко, всі послужки зайшли всередину нього. Аж Кришна думав, що вони роблять. Він зайшов теж, він закрив свою пащу, і тоді Кришна став гарячим. І він гигнув, гигнувся. Як <кхи> бака, бака, це був хто? Цапля, так. чапля різні демони приходили в цих формах. Їх посилав Камся Путана. Ну, Путана, мабуть, всі знають. Прийшла нагодувати Кришну молоком. І, і насправді, хотіла отруїти Кришну. Праламба. Праламба. Кришну називають Праламбарі. Так? Що означає Арі? Арі – це ворог Праламби. Праламбарі. Хто був Праламба? Ні, то Ба-Цасора. це було, було телятко. Проламба це був хлопчик. Так. Він прийшов в образі маленького хлопчика, став гратися з пастушками. <рес> <рес> став гратися з пастушками. І е, він побачив, що е, в Кришні є дуже. Свій брат Баларама. Він подумав, що треба швидко з Баларами розібратися, а потім вже візьмемося за Кришну. І вони поділилися на дві групи, і як це часто буває, команда Крішни програла. І що? ті, хто програли, що вони мали робити? Нести інших на плечах. І Крішна мав нести на плечах Шідам. Та Праламба, який був на стороні Кришни, мав нести на плечах Бавараму. І бувають, бувають такі дні, коли Кришна відмовляється нести. Він каже, не буду нести. І пастушки кажуть, як ти не будеш нести? Чого це ти не будеш нести? Каже, тому що мій батько Нанда Магарадж — цар врач. Говорить, ту, ту, ту, яке велике ЦБ. Ти думаєш, якщо в тебе трохи більше корів, ніж в наших батьків, то ти вже таке велике себе. Якщо не будеш, гра... не будеш нести, ми не будемо з тобою гратися завтра. Це, це, не, це не аргумент, що тебе більше корів твого батька. Тоді Кришна сказав, я не буду нести, тому що я Бог. Він говорив, ти бачиш, він Бог. А ну докажи, як ти докажеш? Тоді Кришна думала, ну, що це ну, взагалі? Заплющить очі на секунду. Ми заплющились, потім розплющили і дивляться. Кришна сидить на троні. Золотий трон. В Крішні всі ці е, регалії, всі ці символи е, нарайни, навколо нього там, всі півбоги літають, підносять йому молитви, е, всі віддані, там, четверо комар, нарадамуні, співають йому славу. Крішна сидить перед ними і ну, видушує. і буде. Сьогодні, то можеш не носити. Але якщо завтра не будеш носити, ми з тобою ніколи більше не будемо гратися. Тобто, їхня любов настільки сильна, що навіть коли Кришна показує, насправді, солодкий смак цей Ігор, він заснований на тому, що Кришна Бог. І він постійно знову і знову це якось прорізається. Це видно. Але, незважаючи на те, любов цих відених настільки сильна, що їм байдуже. Бог він чи не Бог. Їх цікавить, що він Крішна, Говінда, Гопала, що він, він найчарівніший, найпрекрасніший, найцікавіший. Цей, тому це ніколи їх не відволікає. Ну і от цього дня Крішна носив даму, пролама поніс балараму, і от він його ніс-ніс, баларам швидко на ньому їхав, потім він дивиться, він щось дуже швидко став бігти, що він біжить все в бік і в бік потім він подумав, що щось тут якось він не те. І Балерама став важчим. І той, а -а -а -а, важко стало. І він, тоді Балерама став ще важчим. І тоді цьому проламбі вже довелося прийняти свою справжню форму. І він став цим гігантським Ракшасом, гігантським демоном. З такими зубами, з, з, з, з сережкою в вусі. Чорний, такий, здоровий. Може ви бачили це зображення. І... Ніс Волорама до нам плечі, і тоді Волорам побачив: ага, ось хто тут у нас. І один раз його по голові вдарив, і пух, голова тріснула, і Волорамбасара впав. І Сказано, що він виглядав, як, як гора із родовищем залізної руди. То він сам був ось чорний. І, а, з з одному місці з його голови стікала кров червона, і вона виглядала, як це родовище, руди червона. І прибігли всі пастушки і сказали, молодець, ух, класно ти його, правильно. Як ти його? Ти... О, правильно, добре. Добре ти з ним. Правильний удар в тебе, поларав. Так отже, все це було для нього лише приємною розвагою. Навіщо ну, це було потрібно? Це було потрібно, тому що інакше вони не могли зупинитися. Тобто пастушки вони йшли, вони постійно ну, гралися. Хтось пас корів. І ви коли, я пам'ятаю, насилія теж Пас корів, тому що вранці ви ганяли корову, і там корови десь там собі ходили. І що значить пасти корова? Вона сама пасеться. Її, пасеть. <рес> її пасти не треба. Вона сама її, знає, що їй робити. Просто вона бере і там щось... Жує ту, цю траву. І іноді там якась корова забреде кудись далеко. Ну, тоді якийсь пастушок там, біжить, її завертає. Назад її завертає. Але так вони самі пасуться. А, а, а всі <рес> решта що? просто граються. Що ми тільки не гралися? Нам... збудували халабуду на дереві. Там в ножички гралися, і те, і все, і все, і і І от і ніяк не могли зупинитися, а треба ж поїсти, правильно? Це ж важливо, це ще одна форма І тоді йога майя так влаштовувала, що так, ага, прийшов час для обіду. І там якогось демон, раз демон прийшов, і, <пел> ага, і крішний, раз, бум, вбив. І ну що, вже гра зупинилася, перервана. Ну що, може вже й поїмо. Там вже раз раз, раз зупинилися, то вже може й поїмо. І вони всі сідають, і Кришна сидить в центрі, всі навколо нього. І, знову ж таки, хоча там, ну, насправді, мільйони пастушків, насправді, мільйони, але коли вони сідають, кожному пастушку здається, що Кришна сидить прямо перед ним. І вони їдять, і всі, Мами готують найсмачніше, все таке най-най-найсмачніше. Вони готують, і той пастушок їсть, відкушує, каже «Мммм, Кришна, яке смачне, от скуштуй». І те саме, що Він вже вкусив, от Кришна покуштує, таке смачне, і Кришна бере прямо з його руки, кусає, і каже «Мммм, справді смачне». Тому брами і засумнівався, подивився, ну не вже це Бог, з якихось пастуш, з рук, Тобто навіть я показав, вони лівою йому давали. Так? <рес> З рук якихось пастушків те, що вони вже, ну тобто взагалі залишки, рештки їхньої їжі, він їсть. Як це? Невже це мій, мій, мій володар, мій, мій творець? Не може бути. Так? Тому Брамо і засумнівався, коли він це побачив. Ми знаємо, що Кришна йому все показав, що, що насправді є. В селищі Вріндавана він тішився разом зі своєю матір'ю, братом, друзями, і коли він розважався в образі неслухнянного крадія масла, всі його близькі зазнавали небесного блаженства від такої крадіжки. Тобто крадіжка в цьому світі існує, тому що вона є в духовному світі. І в нас є перший крадій відначальний, Кришна. Але якщо крадіжка в цьому світі завдає страждань. І тому це річ, яка несе дуже важку карму. То в духовному світі, коли Кришна краде, то всі зазнають небесного блаженства. Тому що, знову ж таки, всі ці всі пастушки, коли вони роблять це масло, коли вони збивають це масло, то вони думають, М -м, яке, гарне, яке гарне масло виходить. Треба зробити поліпше, було б гарно, якби от, син Яшоди Гарний хлопчик, такий він квітливий, моторний, він було б гарно йому його, забор... його нагодувати, цим маслом. Вони роблять це з любов'ю до нього. І тому Кришна, коли хтось робить з любов'ю, то він навіть не чекає, коли це запропонує. Він йде сам і краде. Сам, коли Горанга, читання мабро, коли він прийшов, коли Шокламбар Бармачарі збирав якийсь там рис, і з любов'ю до Кришна його готував, Читанням Гаврив прийшов і сам став брати, не чекаючи, став, став брати і їсти. І Шоколомбар Бромочар, він злякався і сказав, господи, це, це не гідне тебе, це не гідне, що ти їв це. І Читанням Гавриво, як це не гідне, ти це їсти, а для мене це не гідне, ти тут насолоджуєшся, а для мене це не гідне. Він сам перший бере. Про це не можна говорити багато дуже довго, і ми про це будемо. Як сусіди Крішни, як він краде масло? Це безмежна тема для ну, сповненої насолоди розмови. Слави, слави Господа, як злодія масла не торкається ганьба, бо ця його крадіжка принесла неабийко насолоду, приносить неабийку насолоду його чистим віданим. Коли Господа називають крадіє масла, це лише загострює насолоду його чистих віданих. Щоб не робив Господь у Вріндавані, все діялося за для насолоди його близьких супутників. Господь провадив свої ігри для того, щоб привабити до себе сухих мислителів, трансценденталістів і акробатів системи хатха-йоги, які вдаються до пошуків абсолютної істини. І далі Шла Прабопада прославляє ці ігри, прославляє різні стосунки. П'ять раз із Кришною то є п'ять основних типів стосунків з Кришною. Це шанта, служіння, дружба, батьківська ніжність і кохання. І ця мантра якраз звертається з молитвою до Кришни, щоб Кришна осунув сяйво своєї слави, щоб побачив Його особистість в усій Його красі, щоб побачити Його обличчя. Якщо насправді побачимо Його обличчя, то ми назавжди до Нього привабимося. Гар'ї Кришну. Є якісь запитання? Можете навести визначення чистого наслужіння <рережен> Так. Діана? Анаврітам. Ана що означає анаврітам? <рережен> Без бажань. Анаврітам. <рережен> немає інших бажань і. Ніоскурс. <рережен> <рережен> а це те саме, що у нас в українській мові є завернути. Загорнути, в російській, завер, завернути. Те саме слово. Врід. Повертати, завертати. Тобто воно не покрите. Не покрите кармою і Карма і мусить бути. Обов'язково. Тобто, якщо немає г'яни, то немає... Це природа, бакті. Бакті – це за своєю природою знання. Бакті – це за своєю природою діяльність. Це ж служінням, за визначенням – це діяльність. І природа душі – це знання. Тобто баки за своєю природою – це знання і діяльність. Але це не є матеріальна діяльність для плодів, і це не є діяна для розчинення в імперсональному брамані. Тобто ці речі вони не покривають. У нас ще є дві хвилини, чи навіть три хвилини, тому що ми почали на 16 хвилин пізніше. Я хочу, щоб кожен з вас зараз подумав і написав коротку молитву до Кришни. Можете довшу. До Кришни. Особисто. Про що ви особисто хотіли би Кришну попрохати із серцем, окей? Нехай кожен Ласка. Завтра перш ніж читати джапу згадайте про першу мантру згадайте про те, що треба віддатися кришні і потім прочитайте свою молитву і далі повторюйте святі, святі імена так само як в цій Мантрі і Шупанішат відданий, вдається до Нама Санкіртани теж. Він теж починає Нама Санкіртана. Він, назив... він оспівує ім'я Кришна. він називає Його Пушан. Пушан — це той, хто нас підтримує, це той, хто дарує всі, всі благословення. Пушан. Гаррій Кришна! Дуже дякую! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna, Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Rama Hare Hare! Швиле Прабхупаде <засправді> Кида! Їма на бутылку, Прабхупки! Дай! Хотите нам би вона биващина вебио?